כיף şey להיות פה סוף סוף של פעם. פעם תשיעית. -So, sí. פעם תשיעית, כן. עוד נשארו עוד ארבע פעמים, ואתה חוגג בר מצווה. וואלה. אתה יודע? אז בוא תסביר מה זה עב"מים בז'רגון אספני התקליטים. פעם זה זה תקליטונים שהם עצמים בלתי מזוהים, מי שלא יודע מה זה ה-UFO. ומדובר כמובן בתקליטונים או שירים או דברים שלמעשה מאוד מאוד נדירים. וגם הרבה פעמים של אומנים שהם לא כל כך ידועים. במקרה הזה, האחיות שמר, אני חושב שזה הגרס גרופ הראשון בארץ ממש. שגם נוני שמר, שהייתה אחראית לזה, לכן זה האחיות שמר, היא בפינצטה בחרה את הבנות שם במבחנים. כמה זה, זה שישים ושמונה? שזה שישים וחמש. חמש. מוקדם מאוד, כי אגב, זה שישים שנה לארדי זנייד, שהשיר הזה לקוח, זה קו הארי של הביטלס.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 Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>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 Imeri, Imeri, Ksh'halil al-challonah En yadak sh'ani khan wakor Lurayit havarak ba'ainai L'amod o'lachzor, l'amod o'lachzor Ha'omnam o'd arach l'epanii L'amod o'lachzor, l'amod o'lachzor Ha'omnam o'd arach l'epanii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 Ee, אז זה משהו שהצליחו להוציא, וזה... מדובר באיזושהי זמרת, השם שלה פה זה אנג'ליקה, במקור השם שלה זה אנג'לה טקסיירה אורן, וואו. רומניה. Mm -hmm. יהודייה רומניה שלטה לארץ, ואלדה צ'רין לקח עליה את הפרוטג'ה, והיא שרה פה שני שמים <laughs> מדהימים. <laughs> מה שאנחנו הולכים לשמוע זה כרטיס ביקור. כן. Okay. ו...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 אז זה, הייתה לך לא פה חפירה ארכיאולוגית עם, uh, עם הדבר לא הזה. לא הצלחתי למצוא. אוקיי. כן, כן, מעבר okay. למה שעכשיו אמרתי. טוב, בוא נשמע.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 אז איך אומרים, הייתה לנו חוויה מטרידה כלשהו? שונה, לא, אנג'ליקה. כרטיס ביקור. תשמע את הצרחות פה. ויש לה קול לא רע <סיע> ר... לא בכלל. לא כן. ו... והיא מזכירה לי נורא את רותי נבון. כן, נכון, נכון. גם התקופה. אנג'ליקה, אלדה ת'רים. אנג'לה טקסיירו אורן.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 עכשיו, עד כמה שאני יודע, את הלייבל הזה ייסד ניסים סרוסי. כן. המשרד היה בחוף רישמן 8 בתל אביב, כי הייתי שם כמה פעמים בימיי הקדומים. מה הקשר לאיתן גפני, אגב? מה? מה הקשר לאיתן גפני, אתה יודע? אין לי שום מושג. כי הוא מופיע על הקו פה. אולי הוא היה... בפרומנים 69, איתן גפני מציג. אולי הזמר שאנחנו נשמע מיד היה...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 אבל, אבל דרור, אני חיפשתי אותך ביוטיוב, חיפשתי דרור להט, רציתי את השיר הזה, הביצוע היחיד שמצאתי זה ביצוע שסיפרת לי שהגיס שלך הקליט אותך, צילם אותך. <אח> אחי, אחיך, אחי, אחי. כן. ואלי, ו... לא הגיע הזמן לעשות לזה איזה המרה דיגיטלית ולעלות ליוטיוב? <אז> <אז> יפה. הנה, קיבלת עכשיו <אח> כמעט...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 But I am yo I'ma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 בוגר גרסות השריון ושלישייה בשם לימוני הדבש. וזה היה די מצחיק שהוא שר בזמנו אפי וייס, שר אפי נצר, לא? נכון, זה זה, זה מתוך ה הזה. בעיבודו וניצוחו של מרטין מוסקוביץ' האגדי. בלדה בשם הערב. אפי היה בוגר גרסות השריון ושלישיית לימוני הדבש עם משה הלל ודני מסינג. הבנתי לך שמשה הלל עכשיו מצמנו משהו. ואנחנו מכל הלב, כל הלב, כל טוב, בריאות. התאוששות והחלמה ובריאות. בדיוק. ולדני מסינג, דש בארצות הברית הרחוקה. כן. כן. הנה היא. הערב. הערב. אבי וויס. 1970.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 The love of the soul is And we're in the way of all the evil The love we wrote in a book Even if there were no words in it And this love, this love, this love It's to do a good love And when I'm in the morning הלילה הים והרחוב. הערב שוב רצנו יחדיו ברחובות הריקים מאדם. הערב עלה קצף רב כשחסרו הגלים אל הים. בערב כזה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 The night of the night and the night The night of the sea and the sky The night of the night and the sky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 אתה רואה? חבל. אם היה לך את הפלקט, הייתי שם אותו. זה הפנסיה שלך. בני נרקיס. אני אשמע את בדידות. כתבו זרובבלה ששונקין ואריה מוסקונה. מוסקונה. הוא צריך לפנות למוסקונה. כן. ומי שאיבד זה אילן מוכיח. כן. והנה, בני נרקיס צץ לו מתוך הביצה. ororo bate tej beto zakuclalin me udanim Havo bara El afelat hasitaov Kollha ma mont jardula nua bak viši Ra za šeba ki karha ala Kemo ito niška Mimetmo nišar jošelodiš wode afela Upre e na. המלח והפור. החתולים, אשם התחילו לילם, כוחות הסתר הרטיטו חרש צמרון יפשוט הים יצאו העיר על דקיה, כל הדמעות נטענת כולים מרוצות. רק הצצה שבכיכר האזלה, כמו עיתון, נשכח מיום מי אתמול נשאר יושב, לא איש בודד מאכליו, ובעיני המלח והבור.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 אה, אה, גם בקריסלויום במועדון החאן, אבל זה לא נראה לי באופן, נראה לי זה הוקלט באולפן. מה, מה נשמע? נשמע את אה, גן העיר. אגב, גן העיר או של או מי? אהוד מנור. יפה. מוזיקה, אלי כנראה, אחד השירים שכנראה של... אתם לא שמעתם כל כך, של אהוד מנור, והנה עכשיו יש להם הזדמנות. עבם לכל ה... עכשיו אנחנו גם נשמע אם זה לייב. או לייב אין סטודיו. נראה לי. איכות לא מדהימה, <בח> אבל <halfway> בוא, בוא נסבול את זה קצת. אולי הוא קצת שם?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 גדי אורו. זה מקסים, תינוק בוכה בעריסה. תינוק בוכה בעריסה. ועיבוד בוסה נובה היא כזה, משהו יפה מאוד. רטה בה שם במרחקים, ופניו בערפל, וכל הכוכבים שוטטים בתוך הלילה האפל. רטה בה שם במרחקים, ופניו בערפל, וכל הכוכבים שוטטים בתוך הלילה האפל. התינוק צוחק בתוך שנתו, ואם אטה לטף ורק אחר כך לחדרה, חודר הרוח הקרה. על החלון וילון לבן, השחר משנה גוון, ואור נופל על הכתלים, מעגלים מעגלים. רק אבא שם במרחקים,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 And if the mother is there in the dark She breaks down in the dark Until she comes back to me again And again everything will be closed Because the father didn't write a letter She doesn't want the child to his Only the father is there in the dark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 זה עוד שם בלדה יפהפייה. היו מילים יפות, קרדיטים. אחרי שזה יפסיק להסתובב, אנחנו... נסתכל. גדעון גוייף. Shepu Yom Hikляan Overstop arafterhood Druhyb مخیهاف که وکولا نبر و بالو خنیادل نفش میلی ف یا فری هر بهخل ازهوه بهخ ازنیدم سخ ک بشک.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 גורץ כמו כולם, להביא כמו בחלום, תחייכי עד כלות הנפש, מינים יפות, יפות גמרי, הרבה בכל הזמן, הרבה בכל הזמן. いないしか خ خلも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 Elaine filters <laughs> of everything called is she she said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 זמר הכי מוכר, כן. פחות או יותר. כן, הוא דווקא כן הצליח להוציא אלבום, אפילו יותר מאחד. כן. אה, השם שלו פה כתוב ג'קי וולש. הוסיפו לו טט. בדיוק, כן. בדיוק. אבל ג'קי וולש, אנחנו מכירים אותו כג'קי וולש, אני, אני זוכר. האמת, נדמה שקראו לו כאן ג'קי וולש. הוא ג'קי וולש, נכון. כן. ואלי סראלי קידם אותו ברדיו הרבה.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 CHOIR SINGS CHOIR SINGS Ha, shah, har, boya